A'udhu billahi min shururi anfusina wa ala alihi wa sahbihi wa man sanih Toga je jedino istinsko obožanstvo koje zaslužuje da se obožava. Poslao je Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kao poslanika sa uputom i istinskom vjerom da je ustigne iznad svih ostalih vjera, ideologija, Najlepši i najpotpunijim blagosnovim salami koji se ne gospodara na našeg milenika i poslanika Muhammeda alaihissalatu wasalam na njegovu časnu porodicu ahlu i bejt, na sve njegove ashave a posebno na četvoricu pravednih halifa Ebu Mekra, Omera Osmana i Aliju i na sve one koji ih slijede do sudnjeg dana, aminja Poštovani vijehnici, plemeniti Allahovi obove, uzvišeni Allah, sve stvara u prirodnoj vjeri fitri, a to je islam, po fitri prirodnoj vjeri je uredio funkcioniranje ovog posmosa sa mnogokrojnim nebeskim tijelima o kojima mi imamo malo znanja, a veliki broj nebeskih tijela je za nas nepoznanica. I svata stvorenja i razumna i nerazumna se pokodala i uslišeno Allahu Đerlašanu, kako on kaže, والله يسجد ما في السماوات وما في الارض اللهو سhto čini sve što je na bezlima i na zemlji sve se Allahu dželle şanu pokoran i prirodo vjeru vitru izražava. Također i nas ljude stara u to isto vjeri vitri a to je istina Kako on je dela kaže fa'tim wajhaka lid-din ti uple svoje lice čistoj vjeri fitwa allahil lati fatal nas aleha prema prirodnoj vjeri fitri u kojoj je allah stvorio sve ljude a u hadisu kutsi u kod imama muslima usliheni allah kaže Inni khalaqtu ibadi hunafaa fajdalat-hum ash-shayateen yaa ja ath-thaalamu nade u čistoj prirodnoj ileri pa imoda shejtani zavode iskreju sa pravoga puta pa im dozvoljala ono što sam im ja zabranio a zabranjivalo im ono što sam im ja dozvolio takođe rasulullahov je dostojno hadisu ga Kullu mevnudin i uledu ala fitor. Svako novorođen će se u fitri. To je prirodna vjera. To je islam. Ve evelanu. A roditelji su ti koji kasnije juhev i danihi svoje dijete odgoje kao i uveja a ili kao gršćanina a u ili kao muhobošta, odnosno vatvog oklovnika. Nije rekao, pa ga rodite mi odgojima muslimana. Zašto? Zato što je ono već musliman i rođeno, i rođeno u islamu. I cijela pojenta našega života na ovom svijetu jeste da očuvamo vitru i da očuvamo tu čistoću u kojoj nas, u kojoj nas uzvišeni Allah Đernešanu uspava. Jer novogrojni su faktori i vidljivi i nevidljivi, i sponašnji i unutrašnji, koji imaju za cilj da odvedu ljude sa pravog puna, da ih odvolje od fitre, da ih udale od istine, od cilja i zadaće zbog koje bih je uzvišeni Allah, Čenidešanovu, stvorio. Pa tako nam Allah, Čenidešanovu, stvara u nama čistu dušu, čistu kao list hartije, odnosno papira, A onda od čovjeka zavisi šta će da ispiše na toj uši. Hoće li da čula u čistoću da je oplemeni dodatno dobrim tijelima ili će pat da je uprlja grisima mnogobrojnim griješenjem do te mjere da duša pocrni i da se ona odnetne kasnije i da se uroti proti svog gospodara. Ustrišeno da plaha će urešati. Usušac A to je sura koja nosi naziv po, sun, po suncu, po zvijezdi, dakle suncu, uzvišenja Javla Žešanovu se na početku 11 puta zaklinje. Da nam ukaže na važnost ove činjenice, na važnost duše i na važnost čuvanja čistoće naše, naše duše. I na važnost toga da moramo da se trudimo, da oplemenimo našu dušu i da se pazimo je uprljati raznoraznim griješenjem, odnosno duhovom načitoćom. Kažem na meni ti gospoda, obradite pažnju kakve su samo ovo zakljete. O tako mi sunca, o bohaha i tako mi njegolog jutra. والقمر اذا تلاها tako mjeseca koji slijedi sunce والنهار اذا tako ni dana kada učini sunce vidljivi والليل اذا tako mi noći kada sakrije i prekrije svjetlo sunca I tako mi neba, i tako mi onoga koji je stvorio nebo. A to je zvišenja vlaska. I tako mi zemlje, i tako mi onoga koji je prostrao zemlju. I tako mi duše, i onoga koji je stvorio dušu. Jedan je izavno recimo. Zamisli, kada ti čestit čovjek priđa neku ubijest, čestit povjerujem, čovjek koji nečini i grije i koji ne govori nikada laž, ti mu vjeruješ bez da ti se zakune. A kao i ako ti se zakune jedan kupa, to ti još više ubjeđenja proveđati. A šta mislim ti se tri puta zakune? I 11 puta po vjeridi čovjek to će mi sigurno još više ubuđenje povećati. Ovdje se nekune čovjek, ovdje se nekune ni jedno stvorenje, ovdje se kune stvoritelna desa i zemlje. I to je 11 puta sa svoje 11 sa sa novobranih svojih a kune se i sobom, kune se svojim planetikim bićem. A kada se Allah zakone, to znači da ono našta ukazuje je mnogo, mnogo važno. A to je važnost i bitnost duše koju nam Allah daje da bude ili da, da dođemo sa njom čisto kao hakija papira, ali onda uspio je onaj ko je očisti. Kako se čisti duša? Kako se održava duša? Duša se održava šehadjatom. Salah ilaha ilallah muhammadu rasulullah. Duša se održava i može okneniti obrvanjem namaza, obreznih svakako, bez kompromisa, ali što više je dobro odih namaza. Spominjanjem uzvišenog Allaha, jer se tu duša smiruje. Uz spominjanjem uzvišenog Allaha gospodara svih svjetova, koji vjeruju i umiruju im srca spominj Allah oni koji vjeruju i umiruju im srca spominj Allah zaista spominjanje Allaha smiruje srca kaže uslišani Allah subhanahu wa ta'ala izgovaranjem lijepih riječi pozivanjem na dobro a odvraćanjem od zla riječi su jako bitne baš moja dragi Zato je uzvišenji Allah stvorio prvog pero da zapisuje riječi, a uzvišenji Allah nam je dao objavu u formi riječi, a nije u nekoj drugoj formi, jer je riječ jako bitna. Riječ je izvor svakoga dobra na ovom svijetu, ali također loša riječ može da bude izvor svakoga zla na ovom svijetu. Lijepe riječi plemenoj duše naše brćamo je da učenje Kur'ana, Allahovog džvešehovog govora, zakin utedlivanja na Allahu subhanahu wa taala putu, odgajanje djece i napoprij drugim ibadeti, podržavanje rodbinskih veza, držanje ovai uspostavljanje i pridržavanje uspostavljenih ugovora ismeđu Allaha i nas a isme stvorenja također međusobnih ugolora je obaveza, obaveza dakle uspostavljati i poštovati. Sa druge strane, čime se duša može uprljati? Vrlo često ljudi kažu ja imam čistu dušu. Čistu dušu ima onaj koji je neprestanul iba detima. A onaj koji ni ostavio ni jednu da ga nije počinio. I onaj koji nije ostavio Nijedno Božije stvorenje da ga nije svojim jezikom uznemirio. Ta ne može imati čistu dušu. Marka 24 sahata se gusa u prsa da su mu duša i srce čiste. Ne. Duša se prlja grješenjem. Duša se izvito peričinenjem grjeha. I vitra može totálno da iščezne i da izadje iz srca nakon mnogo rovnih grijeha koje čovjek učini, kao što je surula, salam, laupan, jav, sredosni, to i to pokazuje, u Madisui ukazuje pa kaže da svaki grije kada čovjek učini on ostavi crnu tačku na srcu, Pa ako se boke i ona se izviše, a ako da čini je, ta se tačka uvećava, uvećava, to crnilo i mrtvilo i to zlo, dok u ne prekrije srce, a ta su srca tada, zapečat će na te pouzvišenja, Allah kaže, Hrvacem allahu, a da to Nakon ljudskog faktora i djelovanja, sprem duše, duše se dijele u tri kategorije koje je kuralno svojeno. Prva je nefsuglutvojena. Jajnje to var nefsuglutvojena. Osmirana duša. Smirane duše. To su one duše koje su smirane uz istinu. Koje su uvijek na istine, Koje podržavaju istinu. Koje kada im hak i istinu, oni se obraduju. Oni se raduju. Oni sebe i svoje tijelo i svoju dušu uvijek smijeste onda gdje je najbolje gdje je najljepše moguće, moguće takve duši. Takvoj duši će se veliko vratiti kada bude izlazila osam imena duša. Vrati se svome gospodaru zadovoljena i on sa tobom zadovoljena i uđi u četvenicu. Druga vrsta duše jeste en nefstur en, en mar a su, duša koja na ređu je zlota. Duša, u Druga duša je e, nefsul leu ame, duša koja sebe koripi. A to su oni ljudi koji se bore, koji čine dobra djela, ali upadaju u prijenje također. Dakle, ne prestano se bore ovaj, sa sobom <coughs> dvije energije u sebi, pozitivnu energiju i negativnu energiju. I ona energija koja se ovlada, tako će i odvarbati njegovu dušu. Dakle, To su ljudi koji imaju hajerom sebi, koji se kaju kada učenje bije, ali ponovo, vrlo često, dakle, se odaju rješenju i sve, i sve tako, dok jedna od ove dvije snage, dvije snage ne pokljuje. Ovo je srednja kategorija. Ima i pozitivnost i negativnost. A sreća kategorija duše jeste, su ona, jeste ona duša koju je čovjek totalno zapostavio. Koju, kojoj ništa nije odhajra i dobra dao, nego je naprotiv samo svim vrastama duhovne čistoće uprljao, a to su grijesi. Jer grijesi su urne bezva tijelo. Uzviše i ono tijelo braćo nije stvorio da grješi vrva njemu. Allah ne je stvorio da se pokori njemu, Subhanahu wa ta'ala. Da ga pokorimo, kroz namaz i ostave i bavite. I kada mi svoje tijelo nacjeramo na griješenje i naredemo na grijeh, u tijelu se događa velika frustracija, velika uznemirenost, velika borba i onda tada nastaje i nervoza i depresija i mnogobrojni problemi, kao što smo mi svjetoci, jer ovo tijelo nije stvoreno za griješenja, ovo je tijelo stvoreno da se smiri u pokornosti u zmišljama E, do te mjere je jedna kategorija kod je uspjela uprgaj, a, a ovaj, a, da uprgaju da uprgaju svoju dušu, da poslije duša navitne na tu nečistoću, na taj negativni ambijent i čovjek tako uvijek tjera na što više grijeha došli, dakle u ga, u potpunosti ga ne uvijek Na kraju sura uzvišenjala že Šarmona spominje primjer jednog nesretnika koji je također pripadao nesretnom narodu a to je temun, zalika u koji nisu uspjeli da očiste svoju dušu, nego su je u nesrećinu prljali do te da su se drznuli, da odgovore negativno Allahovu poslaniku i da unište murađizu i dokaz svojim im je dao, a to je deva koja je izašla iz tijene, živa deva kao dokaz istinitosti poslanstva Saliha, alaihussalatu wassalam, idhin ba'te ashkaha, kada senai mesrečnimi dunima, ovaj drzno, fa'a haruha, i zaklavi suje, fatemtene, alaih, rabbu, minedvipaihez, bo kto griha, uzdešani Allah ja šanuhu wala ya khako rubaha, unisek osidica, dakle, ovaj, boja uzdešani Allah ja šanuhu. Dracio, moja, cilini vjerni Cijeli život ova borba traje. Kod svakoga od nas. Možda ko se rodilo, dok ne prestelimo na Anheja. Kakva će naša duša biti? Najsrećniji su oni koji su svjesni ove borbe. I koji ulažu napol. I koji ulažu truda da očiste svoju dušu. I da je smire. I da ona bude smirana. I da je meleki tako oslove. I da je se Allah subhanahu wa ta' tako obrati. A ova je druge kategorije, odnosno ova zadnja, ta prljava i loša i nečista duša kada bude izlazila iz ljudskog tijela, također će je na isti način meleke ozvoliti. Ja i eto me napisam habite, o ti prljava i lužna dušo, izađi, izađi i navrano kasnije će je prihvatiti grubo, onako kako čovjek je i zaslužio. Ja molim gospodara po meni milostivo, mm -hmm. dobro i blago da prema nama lijepo i dobro postupi. Da nas subhanahu wa ta ta'ala učvrsti na uputina istine, da budemo od onih koji su sjesti, koji su sjesti istine i koji ulažu truda da očiste svoje tijelo i svoje duše i da tako čiste čist uh, svoj organizam i svoju dušu i sloj vujud predamo Allah subhanahu wa ta'ala per se budemo seliti jer nam je uzvišanje Allah jelšanje mu seo da ona amanek da čuvamo i učisto je kovani storio Barakya Allaho mi wa lakum fil Kur'an na'vim wa laka'ni wa iyakum lima bima lakum oddikil hakim daquluma tasma'un wa istabdiru Allah al-avim ali wa <تصفيق> الحمد ya shakka lika, madina wa salatu wa salamu, rasulamu madina, alhamdulillah wa sallamu ala l-Abi wa sallimah. Ba'azima l-Nabiyyya, wa takrima l-Fakama, shahri shahri safi, wa qala على Azra Jala bin Qairin, mughbira bihi wa amira, inna Allahumma lalikatihi yusallumna ala l-Nabiy, yaa ayuhadna minna, sallu alayhi wa sallimuhu Wa barikallahu Muhammadin wa ala Muhammadin wa jama baraka Ovo je treća fudba ili džuma u mjesec koja je predviđena za jedan veliki خير koji činimo po jedino kroz našu instituciju, a to je organiziranje sakupljanja pomoći za funkcioniranje bakovskih kuća. To je put da oplemenimo naše duše. I ne mojte ovo cvatati kao teret. Mi smo raspravljali kada smo htjeli ovu odluku donijeti, da ne bude mnogo i u ludima, kad smo shvatili da je ovo samo put do džetmeta i da je ovo put samo da oplemenimo naše duše, a da svakodnevno dvije i pol nijade gladnih duša nahranimo, braće moje, a niko od nas to ne osjeća, Da mi to jedan pojedinac novo gradi? Ne. Ali svi mi sa po 100, 200, 500 hr. dinara ili 10, 20, 30 eura funkcionira 7 vatruskih ujinja, 2,5 hr. gladnih ljudi jede svakodnevno, a niko to od nas ne no osjeća. Ovo je privilegija koju nam je Allah dao, da se možemo sevabiti, siroma ga nagraniti, a da nam ne budete. Zato, odazovite se, znajte da svako dobro djelo proizvodi čovjeku, smiraju, grijek osjećaju, a grijete taj koji iznemirava našu dušu, našu psihu i cijelo naše tijelo. Ibad Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah, inna Allah, طالبين يعينكم لعلكم تذكرون ختم ال